În frânarea Să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul. 1 Petru 2 cu 11 Nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Romani 13 cu 14 Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. 1 Petru 1 cu 14 Episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, Trebuie să fie fără prihană, să fie cumpătat, drept, spânt, înfrânat. Tit 1, cu 78 Înfrânarea este un nume de opte care se adaugă la numele tuturor virtuților, diadoh al foticei. Înfrânarea, stăpânirea de sine este tot una cu puterea. Numai cine are putere poate stăpâni. Spântul Barnaba. Înfrânarea și umilirea cea din afara a trupului sunt păzitoarele comorilor dumnezeiești dinăuntru, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Precum tăcerea la vreme este frâna mâniei, așa mâncarea cu măsură este frâna poftei, iar rugăciunea de un singur gând a gândurilor neașezate, Ilie Ecdicul. Trupul este baza mântuirii sufletului. Trupul este acela care ajută sufletul să ajungă proprietatea lui Dumnezeu. Căci sacrificiile bineplăcute lui Dumnezeu, mă gândesc la înfrânări și la celelalte, toate acestea le primește trupul pe socoteala sa, tertulian. Omul nu este menit să fie rob stomacului și patimilor legate de cele de sub pântece, ci pentru a realiza lucruri mărețe. Sfântul Vasile cel Mare S-a scris că vinul înveselește inima omului, dar tu, care ai făgăduit să plângi împreună cu cei ce plâng, ocolește această veselie și te vei veseli de darurile duhovnicești, căci înveselindu-te de vin, vei conviețui cu gânduri de rușine. Sfântul Teodor Somnul prea mult e o mare piedică pentru neprihănire, teognost. Păzește această înfrânare totdeauna ca să nu cazi prin neegalitate în cele contrare, talasie Libianul. Amestecă înfrânarea cu simplitatea și însoțește adevărul cu smerita cugetare și te vei vedea șezând la masă cu dreptatea. Elie Ecdicul Nimeni nu ți-e mai aproape ca el, trupul pe care trebuie să-l iubești, după Domnul. Nimeni nu-i fratele tău într-un grad mai înalt ca trupul, tertulian. Începutul rodirii este floarea și începutul făptuirii este înfrânarea. Sfântul Vasile cel Mare Nu există nicio participare la lume, la viața aceasta, care să nu se săvârșească prin trup. Artele se împlinesc cu ajutorul trupului, studiile și talentele cu ajutorul trupului. Întreaga activitate a sufletului se realizează pe trup. Tertulian Femeile desprânate ademenesc și pe cele mai ușoare de minte la desprânare ca ele să nu mai aibă pe cine să bazjocorească, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei ce doresc mai mult decât le trebuie sunt mai nenorociți ca cerșetorii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Corpul nostru nu se vată atât de mult prin foame, pe cât se vătămă prin săturare peste măsură. Mai ușor se moleșește prin îmbuibare decât prin foame. Sfântul Ioan, gură de aur. Cel ce pe sine nu are stăpân, cum va putea să conducă pe alții cu rânduială? Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă nu primești înfrânarea, nu poți primi nici mângâierea ei, căci cel ce nu se înfrânează de la hrană și băutură e purtat de mânie fără rânduială. Unul ca acesta se aseamnă cu o corabie purtată de valuri al cărei cârmaci este diavolul, Sfântul Ioan Damaschin.